Герасим про себе. Що ж його робить? Два діла збіглось до купи. Кума ще нема. Голова тріщить до Гершка. Треба подумать. Гершко, ви довго не думаєте, бо до смоквинова вже приїздив фактор купувати землю. Но я його прогнав, бо без мене тут ні один єврей не має права гендлювати. Я фактор на цей куток. І смоквинов до мене належить. А якби тот господин поворотівся до мене, я б йому купив з одного слова, а теперечки на злістому господину желаю вам устроїть діло. Грасем добре робиш, спасибі тобі. А від кого ж то фактор приїздив до смоквинова? Гершко від єніжного чоловіка від жолудя. Грасим від жолудя. Григорій Майсєєвич, будь ласка, не допустіть жолодя. Ідіть зараз до Смоквинова, обнадежте його, що я дам грошей під закладну і процент візьму невеликий. Тільки треба день-другий підождать, поки я обернуся своїми ділами. Гершко, можна? А скільки ви мені дасте факторського? Герасим, а скільки ж ви хочете, Григорій Майсєєвич? Гершко, дасте п'ятдесят карбованців тепер, а як поладнається діло, то ще п'ятдесят. Герасим, помилуй. Господь з вами, ну, Бога, бійтесь. Де ж таки сто карбованців за такий пустяк? Ну, візьміть тепер десять карбованців, а як діло скінчиться, тоді ще двадцять п'ять. Гершко... Мне это даже странно, как честный человек. За кого вы меня принимаете? Разли я какой пархач? Я человек русский! У меня душа на распашку! Раз им ну не вже ж малут, завишь, что ж больше? «Гершко, За такое дело? Тридцать пять рублей? Та я тільки слово скажу жолудю, то он дасть мені 150 рублей. Бо його земля підходить тож до смоквинова. Йому до зарізу ця земля потрібна. На його землі вода далеко аж у головах, а тут став. Можна купати овець, можна... Та мало чого не можна. Жолудь аж труситься за тою землею. Грасим, ви хочете мене живцем облупити? І не гріх вам, Григорій Майсєєвич, я з вашим батьком давній приятель, і коней у нього купував. Гершко, наш заробіток угод раз. Треба пользуватся. Встає. Не дасте ви дасть жолудь. Разлі мені, не все равно, аби гроші. Герасим. Аби гроші. Правда. Візьміть же тепер двадцять п'ять. А решту як діло скінчиться, бо їй, ну, нема при собі. Ну, хоч гарячим залізом печіть, ну, не можу зараз більше дати. Гершко, ну, край. Давайте гроші. Зараз поїду. Герасим шука. Отак. так. От тільки двадцять і знайшов. Зілийте, милость, візьміть двадцять. А решту потім. За мною не пропаде. Гершко. Ну, що робить? Нічого з вами робить. То ну, давайте. Бере гроші. Теперечки поїду прямо до смоквинова. Ну, прощайте. Так через день два. Герасим. Найбільше, як через три. Жид вийшов.